Informativos locais da Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco Que emite Dende Ferrol Este pasado sábado 21 de febreiro Na Galería Sardadeles de Ferrol Celebrouse unha rolda de prensa Convocada pola Plataforma Contra a Tasea do Saneamento Formada polo PSDG PSOE, BNG, Esquerda Unida, ANOVA Espazo Ecosocialista, ACIGA, Comisión Sobreiras, UGT, Asociación López Bouza, Comisión de Saneamento Integral da Ría de Ferrol, Asociación Cultural Fouco Busián, Asociación Vecinal San Joan Bertón, Marea Ártabra, Asociación de Vecinos San Pablo, e Federación de Asociacións de Vecinos e Vecinas Roy Xordo, para recitar a aplicación deste taxazo desproporcionado e abusivo imposto polo goberno municipal do Partido Popular por un servizo que ainda non está en funcionamento e que non vai a beneficiar de momento máis que a unha mínima parte da cidadanía. Tras a numerosa movilización dos xoves da Zanove, con máis de mil persoas concentradas na praza de armas e aposta en marcha do proceso do recurso contra taxa, A plataforma comparece agora ante os medios de comunicación para facer unha avaliación e anunciar novas accións. Por vir, queremos facer en primeiro lugar unha valoración da movilización do pasado xoves. Facemos unha valoración moi positiva. Creemos que houbo unha resposta ampla e contundente que o Concello Municipal do Partido Popular sí. ten que escoitar queremos decirle alto e claro ao señor alcalde de Ferrol Rey Varela que a ciudadanía, a xente, o povo de Ferrol non pode seguir asumindo unhas contas fraudulentas por parte de Mafesa no pasado exercicio as perdas ascenderon, según de Mafesa a 33.000 euros que teria que resarcir o Concello según o convenio Pois ben, temos que recordar que no ano 2003 en a FESA certificado unhas pérdidas de 120.000 euros que según os auditores do Concello en aquel momento gobernado pelo propio Partido Popular eran falsas que demostrouse por os informes de auditoría do concello que en Mafesa estaba dando perdas cando realmente tina beneficios. Polo tanto, os meus fixos e veciños non poden seguir assumindo estas perdas forbulentas de Mafesa. Isto ten que cambiar. Temos que denunciar tamén unha vez máis o concello asinado por este Concello, con a COAES e a Xunta de Galicia, que nos hipoteca durante 45 anos, nos hipoteca en 37 millóns de euros, que terán que asumir unha vez máis os vecinos. Tenemos. Temos que dicir tamén que este sistema unitario é obsoleto e que incrementa os costes energéticos. A pasada semana, a comparecencia do director de Aguas de Galicia, Gonzalo mosqueira manifestou que estábamos ante un sistema obsoleto. <coughs> Parecenos un frago á ciudadanía que a xunta de Galicia nos <coughs> deteneza. Que un sistema que está apenas entrando en funcionamento é xa totalmente obsoleto. Un sistema con os costes e unhas inversións millonarias que poden superar os 200 millóns de euros manifestase por unha autoridade xunta de Galicia, neste caso o director da voz de Galicia, que é un sistema que é obsoleto e que hai que ir pensando xa na súa modificación parecenos un fraude e unha tomadura de pelo á ciudadanía e todo isto dá lugar a unha taxa estafa unha taxa que se, que se pretende cobrar a maior parte da zanía de ferrón, cando todavía non tenen servizo. É totalmente ilegal que se cobre por un servizo. Unha taxa ten que ir ligado un servizo. Non hai servizo e hai taxa. E hai unha taxa que sirve para financiar as contas fraudulentas de Macesa, o convenio eh, que é muy oneroso cando é unha obra xeral do Estado que teña que facerse cargo, para financiar este sistema voluntario obsoleto con os costes energéticos non asumibles lo tanto, decimoslle ao señor alcalde de Ferrol que lle comente que lle explique a cianía os costes reais deste oneroso sistema os costes reais de mafesa para a xente de Ferrol porque cando nos dí que é unha empresa eh, semi-pública nos creemos que é unha empresa semi-privada quen ten asa tempo lo mando. Neste caso é a mafesa. Quem controla? Quem ten o control absoluto é a mafesa, UrbaSer. O concello simplemente un comité un comité de pena. Por lo tanto, creemos que a única solución para evitar estes costes fraudulentos é ir pensando xa na remunicipalización do servicio o rescate, denunciar as contas fraudulentas de Mafesa denunciar a empresa estes, estas prácticas totalmente espurias e pensando xa na remunicipalización do, do Servizo. Agora vai vos falar, Pesra, un pouco que vos vai explicar a, o recurso que estamos facendo. Este recurso que xa vos repartiu En, o que se entregou a xente un resumen deste son os seis, oito puntos exactamente igual, pero aquí hai un recurso que vai con sú discrudencia, vai con sentencias de, do Tribunal Supremo sí, sí. E vai incluso con sentencias da, dos tribunais do, da Unión Europea este tamén se vai entregar ou vai se entregar de forma máis efectiva, digamos, entregarán cinco ou seis recursos ao Concello entre outras cousas porque despois para un posible recurso contencioso administrativo ou económico-administrativo Pois estarán presentadas as bases en nas que, que se basan En principio, eu quero que decir unha cousa eh, para empezar eh, contestar unha cousa que dixo o alcalde el falou de que esta tasa se trataba de solidaridade e eu quero que aquí non se trata de solidaridade ten que tratarse de legalidade esta tasa é totalmente ilegal por varios motivos es no propia, na propia ordenanza da tasa no artigo 8 dice que o servicio de depuración de augas se estenarase mediante padrón A día de hoxe, o padrón municipal, o padrón polo que se tiñan que cobrar a, a tasa, está sem publicar. Por lo tanto, se lle está impidindo, digamos, aos veciños de Ferrol un recurso legal, porque en ese padrón, igual que se fai coa de utilización de eh, pabellóns deportivos, ou como se fai no do xeramento, no da auga, en ese padrón ten que publicarse eh, a persoa que ten que pagar, a cantidad de que ten que pagar, e abrirse un período de alegacións se si non hai padrón, obviamente, se está evitando como mínimo a presentación ou a posibilidade de que os veciños de Ferrol presenten unha alegación cumplindo a legalidade. Tamén eh, se está producindo unha doble imposición eh, con o establecemento desta tasa. O canon da xunta de Galicia establece claramente que se cobrará para o mantenimento e explotación das depuradoras que se instalen en Galicia. Exactamente o mesmo que está cobrando a tasa do Concello de Ferrol pola explotación E mantenimento das depuradoras unha das partes pero por como mínimo en ese tema está se producindo unha doble imposición o terceiro é un dos puntos fundamentais que incluso pode levar, pode levar a que se se declara nula de pleno Dereito esta tasa e que se está eh, cobrando sin que se teña producido o feito imponible e aí empezan as sentencias do Tribunal Supremo nas que establece claramente que non se pode cobrar unha tasa sin que, se, que se produza sin o efeito imponible o efeito imponible neste caso é a prestación do servicio de depuración de aguas residuais se non está acabado eh, a obra dos tanques de tormenta se non está acabada a, a obra do colector xeral é imposible que neste caso 90% dos veciños eh, se lle estén prestando ese servicio como non se lle está prestando o servicio non se les pode cobrar baiso ningún concepto a tasa acaban de escuitar unha grabación do programa o recuncho da Asociación Cultural Fucubuxan para as novas de Radio Filispín a Radio Libre Comunitaria da Comarca de Trasancos que emite no 93.9 da FM